فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا أبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Kalenderimet absolute i takojnë vetëm Allahu të barëke vë të ala për shëndetjit e Allahu gjallë vë ala dhe mëshira Allahu që ofshin bë më të mirë dhe zëtriju në për nga mërëve Muhammedin alaihi salatu vë selam bë shok të ti bë snekën bë faminën ti të ndarshme dhe më bë gjithët të dhësët të ndjekën rrugën e ti më të mirë dhirë në ditën e gjukimit Bashdojnë në me lejnë Allahu gjallë vë ala në spëgimin e libri të hoqës Hafidh i e cila titullohët me ari gjull kabul. Me ari gjull kabul, në përkëthim bukëfal është shkallët, shkallët e kabulit, shkallët e pranimit. E ka për qëllim hoxha, sajtësullim, besantë, dhe me bindë, punan me këta që e ka përmledh hoxha prej argumenteve në këtë liber, e cila është akidja e lesunetit dhe gjematit, Ai pranohet Allahu xhallavala dhe bëhet kabullte Allahu te bareke u teala. Ai te li bëhet kabullte Allahu dhe e pranon Allahu xhallavala dhe është i kënaqshëm te Allahu te bareke u teala shpërblimi i tij patjetërës xheneti Allahu te bareke u teala. Allahu na mund të sof me çem për atoër të cilat Allahu xhallavala është i kënaqshëm ata dhe Allahu xhallavala i bën kabull tek ai. Kemi me bete tek fjala e Hoxhas Ko e bani një parafonj fillimisht se besimtari duhet mëceni kujdesshëm dhe i zaltshëm dhe më dhon mundin maksimum që ti mësojë bazat e el-sunetit. Aja etë dallohet prej milletëve të tjera, millet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është baza. Nëse bazën e njeriu e ka të shëndosh, nëse themelin e ka të shëndosh, ato të tjera prej punëve të cilat janë degë dhe janë sekondare në krahës primareve, sepse shëriati Allahu të barë, kjo e talët, të gjitha i ka vlerësue shumë. Mirë po kur krahësot, primarja, nërmarët se në kodit që ka, ka quët, sekundarë ato janë dekë të shëriatit. Dekë të shëriatit, dhe askus nuk është i plot në ato, askus nuk është i plot, edhe shokët e pengamerit, sallem, një pjesë, për e tyre kanë pasë mangësi në këtë, në këtë aspekt. Mirë po themelet, themelet i kam posë të zjithat të shëndosha bazën e kam posë të shëndosh andaj, duke u bazun këta se bazën i kam posë të shëndosha nërsa dhe të kata ka posë gabime ma dje ka posë edhe gjunarët të, të mdoja ka posë gabime gjunarët të mdoja ka posë përtyre të sëtë kanë vjedh ka posë përtyre të sëtë kanë posë zina e kështu mëral të sa të, të janë gjunarët të mdoja me gjithë këta, Allah u te bare kjo talë e ka thonë radhi Allahu anhum, Allah është i knasht me ata, shok të pengamerit a lejë salatuve selam, dhe ata janë të knasht me Allahun. Pse? Pse mësi pas kanë pasër ato gabime? Pse mësi pas kanë pasër ato gjëna e të mdoja? Sepse bazën e kanë pasë të shëndoshë. Bazën, themelin, akiden, e pastor, me këta Allahun të barë e këvo të ala, është knasht. Dukë e ditë këta, besimdari duhet me qenë, i kujdeshëm që të pastroje bazën e ti. Mos të takojë Allahun të bar Jajtë kishte në besimin e tij diçka defekt. Sepse një defekt i vogël në besim o shumë më i madh se sa miliona gjunohe. Ta njerëzit nuk e kuptojnë. Njerëzit nuk mundën ta kuptojnë se njëri me pos defekt në besimin e tij, në themelët e aqidës së tij, o shumë më e madhe se sa një varg plot gjunohe. Sepse gjunohi është prej natyrës së njerëzit. Ademi alayhi salatu wassalam babai njerëzimit, çish ka marrë hadith A i pari ka bëgjëna Dhe s'kan mundësi bitë e ti mësë me bëgjëna Aja e tila dalëna të harë Besimtarit për e jo besimtarit është baza dhe themeli Ishtë ndosh Andaj Pas parathanje sot hoja Iqlem bi enna Allahe Jelle wa Ala Lem jetruki l'khalqa Sudan wa hemela Belkhalqa l'khalqa li a'buduhu Ve bil ilahijeti ju friduhu Këto janë varjët e poezijës, pasaj Hoxha i shpjegon duke argumentu për zdo send për i kësajna me ajet, hadith dhe fjal të sahabeve. Kena barmen të këllim të rizgjeratave se argumentimi i Hoxhës është ajet, hadith dhe fjal të sahabeve. Edhe tabinve, kur gjatë kjetar. A da edhe kime zjedhë këtë libor. Sepse akidja e muslimanit, akidja e besimtarit, s'ka mundësi mu vërtetu post me këtë mënirë. Ajeti Allahut, fjallat e nga meri sallallahu sallam e vërtetume në mënirë zingjerore të sakt dhe fjallat e sahabive, të sa të kanë komentua fejën e Allahut të bareke Thotë të uja i'lem, kelimet u njuqtab li lihtimami vë li lihtimami vë li hathjallat të debbur Shpesh herdi e tarë kër flasin, edhe në filim të fjallive, thojnë, dhije Allahut më shiroft Dhije, mësoje Allahut më shiroft, pëse e bin këta? për me të regu se kjo të shakina me fol, ta shë shumë me rëndësi, dhije, pra koncentrohu dhe përqëndrohu dhe fokusohu në kjo të shakina me fol, sepse kjo shumë me rëndësi, anë edhot dhije, i lem, bjenë në Allahe gjelle wa ala, dhije, sa Allahu gjelle wa ala, shpeshë ndë gjoni këta, Allahu gjelle wa ala, subhanahu wa ta'ala, tebareke wa ta'ala, hoqja ka pru këtu, gjelle, gjelle është, Dhe që ka e cila është e lartë dhe e pasër prej mangësive. Ga se shpeshen dhe gjonje dhe shmirë me di se që ka da më tonë gjelle wa Allah, që ka da më tonë subhanahu e ta Allah, gjelle gjelalu, gjelle shënuhu, e kështu me ralë. Gjelle është e lartë, e ngritur shumë, e pasër prej gjdo poshtërsije dhe gjdo mangësije. Kjoj përkatsot vetëm Allahut. Gjelle wa Allah. Gjelle i ngritur nga gjdo mangësim. Wa Allah Ala është për e fjallës Ali, Ala ja'lu, i cili lartësovët shumë. Nga se Allahu të barëke vë të ala është el'ali, el'ali, i larti, subhanahu vë të ala. Andaj ka dhe në hoqa, vë ala bi kulli ma'ani l'ulu. Dhe ala, e kemi përqëllim, se Allahu është ingritur me të gjitha lojët e lartësive. Pse me të gjitha lojët e lartësive? Nga se këtu ala, përfshijet edhe se Allahu gjellëval është mbi ar Ar-Rahmani al 'ala al-Arshi istawa. Ar-Rahmani, mshirusi mbi Arsh-in dre. Mbi Arsh-in dre. E pse thotë xha me këtë domethënie të lartësisë, sepse ka prej grupeve të devijueme. Ka prej grupeve të devijueme, të cilat nuk i ja aperkatcoin Allahut ngritjen e tij mbi Arsh. Thojnë Allah është i lartë me të gjitha lartësitë përveç Allahu nuk ka mbi Arsh. E kjo është mangësi për Allahun te barekehu te ala. Allah o jallahu ala shumbe arsh do shtengritur me gjithë llojet e lartësive lam yetrukil khalqa sudan wela hamala fat oja Allahu nuk i ka lën kresat e ti sudan kjo sudan ka ard në Kur'an fjalë e cila ka përdorur Allahu jallahu ala në Kur'an dhe kanë spjeguwe, për e kanë sqaruar komentatorët prej sahabëve çka do të thon sudan wela hamala dhe hamala gjithashtu ka ard në sqimët ادياتاربه فثت الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لوللالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كيوش ايتي ده ايتي تيرا تصد غابرو هوجا برما ارغمنتوا ني تشس تي مادشتوره Për të sendem do më folë Hoxha an kët kapitin. Ajo kapitin është siç ka thënë Allahu Te bareke u te në sura Ali Imran vërtet në krijimin e qiellave të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës ka argumente për njerëzit e menhur. Allahu Jella Wala e ka kriju qiellin dhe tokën në at formë dhe ka bën ndryshimin e natës dhe të ditës e cila është mënyrën precize As nuk vanoi hot dhe as nuk vjen maharot nota dita me një precizitet të mahnitshëm të zgjitha këto kriza sepse janë kriza të Allahu xhellahu ala kedit këto duhet të vështarë i cili ka mend mendal kush i krijon këto dhe kush i ulhëç këto dhe kush i menaxhon këto amega than Allahu xhellahu ala li ayatin li ulil albab ne ket këto shekëna kriju na ka argumente por kan Për atë të zëtë janë të menqëm. Për atë të zëtë janë të menqër. Atë të zëtë e përdorin menqëm. Allahu të e bare kjo e te ala në shumë prej ajeteve ka të regue se s'ka kriju ditë shkanë në këtë botë kotë. Për me lujtë. Për me bo hajgare. Kur gjosë ka kriju Allahu me bo hajgare? Sepësa Allahu gjellëvan është i pastor prej hajgarës. Allahu është i pastor prej lojës. Allahu nuk lunë. Allahu nuk zbavitët. Allahu nuk arktohet, Allahu është i urti dhe i dishmi dhe është Allahu te bare këvo të ala a i cili e vendosë gjësen me urcine ti në vendin e vetë e Allahu gjëllua në këtë ajet në banë me dije se gjësen që kam kriju prej qilë dhe tokës dhe natës dhe ditës duhet i menë qori mundarë dhe me thonë pëse i ka kriju Allahu këtë gjëllua ala të të Allahu gjëllua ala pasaj duke të regue një kategori e besimtarë që ka thojnë ata e ledhine jë dhkurun Allah këjame vë këude dhe n e përmendin Allahun kjemen, duke qenë në, në kam wa ku uden dhe duke qenë ulur wa ala gjënubihim dhe kur janë të shtërit pra në gjdo gjendje se njeri është në tri gjendje kam, ulur apo i shtërin kam, ulur apo i shtërin thotë Allahu Jalala në të tri gjendje këta njerë se përmendin Allahun të bareke wa taala wa jetë të fakkerune fi khalqis semawati o l-ard edhe që ka me rëndësi ata meditojnë në kriimin e qejeve dhe të tokës kur janë kam mendojnë pse Allah e ka kriju qejeve kur ullën pse Allah e ka kriju qejeve dhe tokën kur janë shtrim kur janë të shtrit edhe kur janë paras e meranë në gjumë jetë efekërëun mendojnë pra në këtë ajet Allahu Gjellavale i cilëson besimtart se mendja tëre vazhdimisht është në, në pun kështu du të mesinë mendja besimtarit të imun është mikriti së apun të cilat të kjo blëgim ama menjëa ju të le të punoje le të punoje në Allahu në gjellë le të mendoje për Allahu në të barëkja kështë është menjëa besim të aritë jetë të fekër mendon, andaj shumë prej si që ka thonë Ebu Darda radhiyallahu anhu wa ardha ka thonë sa'atun fi të fekëri këjrun min ibadeti si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo meditimi meditimi një orë është më i mirë dhe më frutdhanës sesa adhurimi 60 vite. Pse? Sepse njeriu ka mundësi ndonjëherë të adhurojë Allahun xhallahu ala 60 vite dhe kur gjanë nxjerr prej përfundimeve, as nuk e din madrin e Allahut, as nuk e din lartësinë e Allahut, as nuk e din dispozitat e Allahut xhallahu ala dhe adhuran Allahun ai, më atë vetëm. Dorsa ka për njerëzve do me në mësu këtë ebu dërda këtë më mësim se një orë njëri ju me meditu i nëzirë shumë për e mësimeve ma shumë sa i cilë e ka dhuru allahu në gjellëvala 16 vite andaj kërë e kanë pytë për nga mejrin sallallahu aleyhi ve sellem se cilë e shë ma i mirë e le alim apo le abid ka thonë djetari apo a i cilë e adhuru allahu në gjellëvala cilë e shë ma i mirë edhepse ki alimi cilë e shë djetarë Kje, e kërinë atë obligimin atë farëzën të sënë e ka ndaj Allahu gjellewala. Mirë po, përkatsohë të diturija sepse masë shumë të jeshtë angazimit ti me diturij. Dërsa kitë jetëri, ka për e diturijë së paktë, me të sënë adhurala Allahu në gjellewala dhe angazimit ti vazhduhshëm është adhurimi. Ka thonë venga Meri sallallahu aleyhi vësallem, methëllu l'alimi, u e l'abidi, ke methëlli u e methëllukum. Ka thonë shembulit d e ati cilja si dhërën Allahu në gjellëvala është si kur shenë bullëjem me juve si kur shenë bullëjem me juve sepse për nga meri sallallahu a.sallam ka orë me dituri dhe me diturin të sënë Allahu në gjellëvala ja kamësue a pas ka dalim sa pas ka dalim shumë dalim i malë sepse djetari i din dispozitet Allahu në gjellëvala i din kufitë Allahu të barekja wa taala edhe përse angajimi ti nuk është shumë i malë në ibadet sepse të Allahu të barë e keotarë nuk shkot me lodhje të madhe. Si që ka përmendë Allahu gjellën libër në tira, se ka prej krishtërve të cilat lodhën dhe japin vetën e tyre, duke u largu prej epshëve dhe knacitë të kësajt bote, mirë pa Allahu të barë e keotarë nuk i pranon. Pse? Sepse nuk e kanë qilu e gjaldhës, nuk e kanë qilu rrugës e vërtet. Andajte Allahu të gjellën e shkot me ilmë, medituri dhe me qëllume. Me qëllume, andaj, medit no krimi e Allahut në lvizjen e natës dhe të ditës dhe gjithçka që ka krijuar Allahu xhallahu ala është vet adhurim kjo më djesh më i madh se sa adhurimi i cili është klasik te cilën e njohin shumica e njerëzve ande i thon Allahu te bareke ve ja teala ne ju ne kthe ne jersa ربنا ما خلقت هذا besimtar thoin o zot nuk e kriju nuk e ke kriju kët krim ashtë madhështorë dhe ashtë gjikantë batilën për kotë. Nuk e kriju, kur gjo nuk e kriju për kotë. Gjithë shka ka urëci në vetë, gjithë shka ke vendosë në vendin e vetë. Nuk ka mundësi Allahu te vare ke o të ala, i cilë është i ditur dhe i gjithë dishëm dhe i urtë. Dhe Allahu gjellëvalet a kësh kriju diçka pa, pa dobi po gjithë shka ka dobin e ti. Ma dhe i bënë kajmë e lëgjauzije, një një prejdi e talëve të muslimanve, e ka shkujt një liber, ku ka folë për urësin e kriimit të iblisit. Urësin e kriimit të iblisit. Sepse iblisi, kriimi e ti, ashkrit sharrë, shumit se ne ka sharrë, mirë po në kriimin e ti ka khajrë, sepse s'ka në kriimin Allahu Gjellewala, diçka e cila është kristal e sharrë dhe kaprua prej këndeve dhe prej urtësive të selat Allahu te bareke o teala e ka krijuar iblisin ndonjëna prej urtësive çka është se nëpërmjet iblisit dallohet e mira sepse iblisi urdhon për të keqën ndërsa Allahu xhallahu ala urdhon për të mirën dhe kështu dalë shesh mirësia Allahu xhallahu ala mushira Allahu xhallahu ala dhe sena dunya ka të mirë dhe të keqë kjo është urtësia e iblisit dhe në çdo sën ka urtësi ku ka thënë Allahu te bareke o teala Pasaj, ka thonë, subhanëke, e madhrojnë të njërëzë Allahun të bare kjo e tala, dhe i thonë, ilartëje, ilartëje, subhanëke. Subhanëke, e në gjëni shpesh, subhanë Allah, subhanëke Allahumme, qëka është subhanë? Subhanë rrjedhë për e fjallës, sebëha, ju sebëbihu, të sbihan. Sebëha është me përkacu dikan, me përkacu dhe me logaritë dikan të pasër nga gjdo mëngësi. Kjo është subhanë. Thuë se o Allah Ti e i pasër nga gjdo sen Dhe cila përkatsohë të këti Ndërsa jo nuk ta kontyje Subhaneke Andaj Allahu Gjellewala Kur ti thoje ditën e gjikimit Isës Birit e mërjemit Aleyhim assalam Kur ti thoje E en kul të kultelin nësi I të khidhuni ve Umi e ilaheni mëndunin la Kur ti thoje Allahu Gjellewala A ti ojsa I ki tham njerëzve Mërën në mëdhimuë dhe nanë në teme, për të adhuruar, posë Allahu në gjellë ala, që ka thot i sara i salatu e salam, thot subhanëke, i pas të rje nga kjo që ka pëthuot, subhanëke, s'ka mundës i unë nuk e kanë thonë këta, ma kultuhu, nuk e kanë thonë, nuk e kanë thonë këta, subhanëke, pra është madhërimi Allahu të barë kjo e tala, ta dhe pas të rje nga kjo që ka pëthuot, nga gjësen që nuk i takon Allahu gjellë, gjellë ala Sjetë prej ajetëve Sa Allahu Jellewala njerëzit dhe gjenët Dhe kejtë krejesa dhe ka krijuën me urësi Thëtë Allahu Jellewala Khalaqa sëmawati wal ardba bil haq Teala amma ju shrikon Khalaqa lë insana min nutfetin Fe idha huë khasimun mubin Thëtë Allahu Jellewala në surën nëhal Allahu është ai cili ka krijuët që jetë dhe token Bil haq me të vërtejtë Me të vërtetën Pra nuk ka diçka në qiel dhe në tokë Vetem se ka urcin e vërtet Me të cilën Allahu Gjelloala e ka kriue Pasa i tot Te ale amma ju shrikun Allahu është i lartë dhe i pasër Nga ortak lëku Dhe nga ajotën cilat disa njerës I bojnë rival Allahu Gjelloala Epse Allahu e ka bashkan gjitë në këtë kontekst ku e ka pastru Allahu Gjelluara vetën nga urtak lëku dhe shirkën në kontekstën se nuk ka kriju diçka vetëm se me urci. Sepse në komento të hoxha se Allahu përna tregonë në këtë ajet se mushrikët dhe të zët i bojnë urtak Allahu Gjelluara nuk e kanë kuptu e urcijnë Allahu Gjelluara në kryimin e tërë. Nuk e kanë kuptu e urcijnë Allahu Gjelluara në kryimin e tërë. Aji që të ka kuptu e urcijnë dhe qëlimin, dhe synimin e Allahut në kryimin e ti, në kryimin mse Allahut Gjellare kanë zhjerë në këtë eksistencë, s'ka mundësime së madhuru Allahut të barë e kjo e tala. Ta argument, argument të shajitit tjetër në suret dhe rjetë atje, wa ma khalëqtul gjinna wal inse illa li abudun. Une nuk i kanë krijuar gjinat dhe njerëzit për as nisen tjetër post të madhurojnë mua. Andaj cilje ka kuptu e qëlimin e kryimit, Ska mundi më të madhru Allahun te bareka we taala, o Allahu jallalahu e ka prurë në këtë kontekst sepse mushrikët nuk e dinë dhe idhujtarët, ata zati bashkojnë rival Allahu jallalahu nuk e dinin urtsinë Allahut te bareka we taala. Pastaj Allahu jallalahu ka tregon natyrën e njeriu. Khalaqa al insana min nutfeh. Ai ka krijuar njeriu nga një pik shumë e dobët. Nutfeh. Një pik shumë e dobët. E çka është puna? Fa'ida huwa khasimun mubin. Shikoni subhanë Allah ursia, Allahu gjallu ala, dhe qudia njeriut. Allahu gjallu ala ka kriju njeriun nga një pik e dobet. Shumë i dobet është i njeriut. Ve kuli qal insanu dhaifën, dhe njeriut është krijuam i dobet. Pasaj thot, fa ida hu e khasimun mubim. Mirë po është interesant se njeriut bët armik i qartë i Allahu gjallu ala. Edhe pse ka kriju nga një pik e dobet. Edhe e dimë si prej ka është kriju e njeriut dhe i din e tapat e zhvillimit dhe me gjitha ta e mohon Allahun të barike wa taala ja arifu në njëmet Allahi thumme ju nkeru nëha të të Allahu Jellewala në surë al-Ankebut ata e njofin begatijën e Allahut pasaj e mohon e njofin, e din kriimin e din se janë të dopt e din se Allahu Jellewala ka kriju qej dhe tokën me gjitha ta nuk i bindën Allahu Jellewala si kur gjitha ta sësharojnë anë këtë kaptin se Allahu Jellewala i ka dërguar të dërguarit Jo për mi u të regu njërzve Se Allah është zotë dhe kriusit tëre Jo Për mi u të regu e se ata duhet Mi u bindë Allahut dhe i përkujtoj njërzit Me në atyrshmërinët pastrët të, të tëre Që adhëronë Allahun Mësë adhëronit të tjerë postina Subhanehu Andë ka dhenë Allah Hujella, Se njeri ju është i dobet Me gjitha ta polimizon shumë Në hakin Allahut e barek Pas ta ka prua jetit jetër në surën Yasin ja, ku ka thënë Allahu xhellahu ala e velem yaral insanu an khalaqnahu min nutfe fa idha huwa khasim mubin. Qet Allahu xhellahu ala, apo ke shikon njeriu se neve kemi krijuar ate ne nga pika e dobot, min nutfe. Allahu shpashë për mend kush e lazion Kur'anin natyrën e njeriu të dobot. Pse? Për me tregue se ai është i dobot dhe i varfër për Allahun. E Allahu është ai i cili është i lartë dhe i pavarur për gjithçën. Ja ayuha nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varur për Allahun, e Allahu është i pavarur dhe i pasur dhe hamid dhe i falendëruar vetvetiu me cilësitë dhe emrat e tij të lartë. Pamarë parasysh na falenderojnë Allahun apo jo, ai është i falendëruar. Andaj Allahu xhelalu ala thatna kët ayat, a nuk e shikon njeriu për çkajte kena krijuar? Eh? Ne të gjitha jajet Allahu xhalla wala urdhon me meditua. Dorso na shumë pak meditojna. Duhet me meditu patjetër. Dhe libri Allahu xhalla urdhon për meditim, me të madha urdhon për meditim. Dhe Ibn Abasi ka përmend shumë prej fjalëve se më e dashur për mua është me ngjall natën me meditim sesa me ngjall natën me me namaz. Më mirlosh me ngjallnatën me meditim, me msim, me lexim të librit Allahu xhalla wala dhe me zëte përfundime dhe këshillave dhe dhe u zimet Allahu Jellewala pas të këdhon fa idha hu e khasimun mubin ajo është pasaj armik i hapt wa dhara belena methelen wa nësijë khalqah tëtë Allahu Jellewala e ajna sijë dhe neve në shembol njeri ju ja sijë dhe Allahot në shembol këta këta shembol i kanë këpruë mushrikët e metër të penga mejri sallallahu aleyhi sallam wa nësijë khalqah dhe haraj krimi në ti Njeri kur të harojë Allahu njëllu ala Polemizon me të kotën Për me asgjësu të vërtetën Pasaj dhe të Allahu njëllu ala Kale, me ju hjil i dhame vë hjaramim Tha njeri ju Kushin njallë eshtrat Duket cien ata të ba me pluhun dhe hi Jena asgjësu krejt Pluhun një ba Kushin rinjallë të eshtrat Tha njeri ju E ka për qëllim këtu Mos besimtari Se besimtari nuk e thot këtë fjalë Kul fatallahu jalu ala thaway yuhyihalladhi anshaaha awwal marra shikone logjiken e Kur'anit sepse hoxha në vazdim atje duke përmendur grupe filozofike të cilat kanë devijuar nga rruga dhe mënyra argumentimi ta elsunetit ku kanë kur kanë kan argumentuar për ekzistencën e Allahut me argumente logjike ndërsa shikone çfar argumente logjik dhe Kur'ani gjithashtu Tadallahu jalla u ala thuaj kte njeriu juhyha alladhi anshaaha awwal marra thuaj do te ringjall ai icili ka kriju per herte par shume thjesht abe sonse dikush ka kriju e fillimisht e kjo nuk ka order pa nje krijues abe son kesto po ai icili ka kriju separiher ajo esh i fuqishëm dhe i aftmi kriju per sytiti Allah o jallahu ala dhe huwa be kulli khalq alim. Allah o jallahu ala, zdo kries e ka ndijen e ti. S'ka mundi si Allahu te bare kote ala me ik diçkan nga krijimi dhe nga dituria Etina, është e tina. Kjo esht logjika e Kur'anit, kjo esht argumentimi e Kur'anit dhe kjo esht ajo te se Allahu jallahu ala shomre ayeteve. Oja gabuara shomra ayeteve ku ka argumentue se neve njerzit dhe xhenat dhe gjithë shka shka ka kriju Allahu Tebareke s'ka kriju këtë po ka qëllim Allahu Gjellewala dhe në dojtë me hulumtu këtë qëllim dhe me punu për këtë qëllim sepse Allahu Tebareke nuk në ka kriju për hajgore dhe për zbavitja Allah, e fa hasiptum enna ma khalqenakum abetha wa enna kum ilajna la tur gjaun thëtë Allahu Gjellewala në surë el mu'minun a mendoni oju njerëz se neve ju kemi krijuar për këtë abethen abethen është lo A me ndoni se ju kime kriuar për me lujt? Vë enne kum i lejna latur gjahun dhe juve të kneve nuk do të këtheni? Sa një rëz mendoj kështu? Thot se i të kudbi, allo e me sherof në komentet e këtira ajeteve. Thot, ka, kjo ajete ka o dy kuftime, e para për qafirat klasik, të cilat nuk besojnë, dhe ata mendojnë se kjo jetë është hajgarë dhe zbavitje dhe nuk ka rinjallje. Po edhe është një qëtër një sekret Kodet Sanjas nuk e kupton. Çka thonë asnjëriu, e mendon kta në kokën e tij dhe në zemrën e tij, ndërsa për jashtë e paraqet të kundërtën. Kjo është një rrezik tetë, ku njeriu ka mundësi të mush tër dhe me me ungjëros me ngjirin e besimit, ndërsa tek zemra e tij s'ka besuar. E kjo i vëm të lashet tek Allahu xhalla wa ala. Njeriu duhet të besojë për jashtë. A ndaj në surën Bakaratia kemi fol, se Allahu kur i ka një cilësitë të besimtarëve, të parën për cilësive e ka prue, e ledhine ju minune bil gajbë. Kjo boshtin dhe të cilat ndahën rrugt e besimtarëve dhe të tjere. A të cilat e besojnë gajbin. Ajë cili ka të lashe me gajbin, ajë cili ka të lashe me të pshehtën, ajë cili ka të lashe me akiretin, ka me pas të lashe në gjithë shka. Sepësja akireti është besimi primar i besimtarit. Themeli. Themeli. Dezën dut me besue besimtar i vazhdimer sigurisht qe ato jeton ndonjë ka më dal para Allahut te bareke o teala andajna esh meranci se ne nuk dojna me i bin njerze se ne musliman se si ne besimdar merancia na me shpëtuftir atona le trubat ton le shpirtrat ton prezionit Allahut te bareke o teala andaj Allahu jallala ka permend në surën al-hujurati se disa njerëz kan thon kemi besue dhe se Allahu jallala me din ati ka dit se kan besue Allahu jallala qulu Eslemna. Thuj, jena nështruhe, jena bo musliman, ola të kulu, amenna. A mëstuni kena besuhe, e ka për sëllim, mëstuni kena besu sa joj, Allah keni ju të telashe në zemrat e juve dhe në mendit e juve me besimin. Fësejt, kut, bjavaj, shirok, a dhejtë se i të kutbë avaj më shirovë të ka thanë se njëri ju të të më pastruhe dhe për i për jashtë, me deklaru se beson a khiretin, pa jo ma e rëndësi shka është mënena, mërenësira jonë. Sa këna bindjën Allahumë të bareke, dhe këna përmendjën fjalë prej Selefit, prej tabi inve, kërre ka vetë njonim prej hojëllarve, ka thonë, si të di se s'kam të elashem e gajbin? Si të di se s'kam të elashem e gajbin? Ka thonë, ajo gjallam e shiroft, nëse të vinë me laqëja, me të amorë shpirtin sot, a je i gatshëm e dorëzue? Nëse je i gatshëm, s'ki të elashem e gajbin? E nëse kje e frek dhe nuk je i gatshëm ja dorëzu shpirtin atarkit te lashe me gaiben pse sepse ti nëse nuk ke te lashe me gaiben e din se i dushku te Allahu xhallahu ala dhe e din besimin ton dhe rrugën tone e nëse nuk je i gatshëm kjo argumenton se ka i defekte dhe probleme në besimin ton ndaj Allahu xhallahu ala në shumë realitete ve pasai Allahu ne keta i thot fa taala Allah konteksti o shum me rancime koptue dhe me perceptu konteksten ajtere Kontekst të ajeteve është ajo mesatarja në dhe nëse në kanë devijue grupët tjera dhe Elisoneti ja ka qëllue të vërtejtës. Kontekst të ajeteve. Sepse shkëput të ajeteve del me telashe dhe me besimet e kota. Për shembul, thëtë Allahu të barë kjo e tala, sa për ilustrim, si ka mundë si njeriu me ardhë me telashe të moja, me, me problemet të moja. Allahu gjallatë thëtë në Kur'anë. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqa Allahu nuktur prohot me sjell shembuj te çfar do vojit qoftë edhe një mushkon apo më e vogël dietar ka thënë me xhma nuk lejohet mund dal inna Allah la yastahi nuk lejohet te kjo pik mund dal Allahu nuk turprohet kjo nuk, nuk mund dal këtu Nëse njeri ju nuk e di arabishtën e tjetër mesejle Po nëse din arabishtën këtu ban kufr dhe mohon Allahu në gjellëvala Pse? Se përkatsan Allahu në gjellëvala në paturp Inna Allah la jestahia Allahu nuk të provat E Allahu është i të turpshëm Inna Allah haji Allahu është i turpshëm Andaj? Apo ajet tjetër të Inna Allah adu un Lil kafirin Allahu është armik I mos besimtarve Djetarë nga nuk lejot mundal Inna adu. Allah adu Allahu është armik Subhanallahu. Po duhet me vazhduar ajetin. Inna allahu aduun lil kafirin, imos besimdarve. Çto plotësohet konteksti. Kjo sa po rilëstrojm është shonbra ajetave. Nëse mirë vetëm një pjesë e ajetit dhe mundohet njeriu um argumentu me ta, ajo ja prish dhe i dal me talashe dhe me rezime tek ota. Andaj në këtë kontekst Allahu xhallahu e ka madhruar vetë vetën së nuk kemi krijuar diçka për kot. Fa ta'alallahu al-malikul haq itlart dhe i madhruar qoft mbreti Allahu, sunduesi, pronari gjithçka je. Ja? Allahu subhanahu wa ta'ala që ta qita ket krijuar diçka për kot. Argumentet e ar, ajet e ar është Allah fjalë Allahu te bareke wa ta'ala aw lam yatafakkaru fi fë anfusihim fa tallahu jalla ana sura ar-rum. A nuk mendon njerzit në vetvjetë të tyre? Të Sa prej argumenteve janë ve2 tona, andanjonin prej detarve kanë dalni prej nzansave dhe, dhe ka thon, ma përkujton një beqati te Allahu xhallahu ala, ka thon agmid aynaik, ka thon mbillosit, mbillosit, da përkujtoi nimetin Allahu te baraaka we taala, saosh t'i ninimeti Allahu xhallahu ala. Andanë shumtras metime ka ardh se njani prej njerëzve dal para Allahu xhallahu ala dhe e ka dhuru Allahu xhallahu ala me vite, diku 600 vite dhe ka mendu se ja ka dol hakës Allahu Gjellewala dhe i thotë Allahu te bare kjo e tala, ti dush me inë gjennet i thotë Allahu Gjellewala me mëshirën time, thotë jo me punën time, sëpse të ka madhuru ti e me vite, thotë Allahu Gjellewala me mëshirën time, thotë jo me punën time edhe Allahu Gjellewala ja, ja peshon dhe e pratë të tina me një sy si, një një njësit të tina dhe peshon si një një më shumë pra vetëm një sy si është begatije madhe mirësije madhe onda riton Allahu te bara ka wa taala mufalendero dhe mbiu bind Allahu xalla xalla wala a nem et aw alem tetfkeru anuk medito njerzet ne vetvetat etyra du te mundal me meditu shikoni gjithta ajete dhe ajete shume ndermuse ala aw alem tetfkeru afa tetfkerun afa tetdhkerun afa yaqilun anuk meditojna anuk lojikoina nuk ndalen me me mendu ksom e rad logjika Allahu xalla wala iflat menges së so, shëndosh ma khalak Allahu e se ma wati wal arda wa ma bejna huma illa bil haq vë e gjelin musemme Allahu Gjellavala thot, a nuk me nditojnë se neve nuk e kemi kriuar qilin dhe tokën dhe qka ka në mësë tëre vetëm se me haq vë e gjelin musemme dhe një periull të caktume kjo është ajo dunjaja e ka një periull të caktume dhe një urëcit të caktume dhe një të vartajt të caktume fotë shumë të kyra këto ajete të cilat i lexuam dhe shumë pra ajete të tjera argumentojnë se Allahu te bareke u teala i fllet logjikë që s'e ndosh natyrës së pastër se s'ka mundësi Allahu xhellahu ala me kas, me pas kriju këtë dhunja dhe mos më nxjerr ditën e gjykimit ahiretin dhe mos më ngjall sa për njerëzve bojnë zullum dhe shfrytëzojnë begatin e Allahu xhellahu ala dhe vrasin njerëz të pavajshëm dhe e vdesin. E vdesin, ashtu. A thu, ku ka me shkua jo vrasja dhe jo shkelja e të drejtave të njerëzve dhe zullumi madhë? Ashtu kotë? Jo. Sa fmi ju vdes dhe sa fukaraja nuk e mertë të drejtën e tina dhe sa e drejta ju shkelet njerëzve prej grupeve zullumqareve të botës të, të drejtuara prej iblisit a thua ta, a kanë më morë bërgjëtësi? A thua ta, a kanë më morë bërgjëtësi? الله جل وعلا نكيلنا تابا برجتصي ميرポニリオ नुक बान मुबो मुबोय गुتشم الله جل وعلا ثور ابراهيم قالوا لا تحسبن الله غافلا اما يفعلوه الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله جل وعلا تص مغبا اسسيموس مენदो اللهون انديفيرنت اللهون مسમેന്തパクيدাসشم ند اي اسائت چې نه ورپروي زلومچار انما يؤخرهم vetëm sa Allahu është duke i shty ata, duke i vonuar. E vonesën mos e mendo indiferencë. Vonesën, vonimin mos e mund, mos e mendo pa kujdesi, harres, jo. Inna ma yu'khiruhum li-yomin tashkhasu fihi al-absar. Dhe nidit ku kanë mështang syt. Atë Allahu xhallahu alaih marna në, në padrejti. Andaj kjo dënyo, nuk ka mundsi në kët zullom të madh, në kët padrejti të madhe, dikush e merr të drejtën e tina në mënyrë Apsolut e dikush se në marë hiq, e me profundu kështu s'ka o mundësimir, po Allah u te bare, kjo e të ala i ka kriju njerëzit në këtë dunjo misprovue. Andaj, thëtë o gjënë vazhdim, këto ajete dhe ajetin tjetër, si se në këna me përmend, dhe kjo është ma i rëndësishmi, i cili e tregon tekstualisht qëllimin e krimi të njeriut. Thëtë Allahu gjëllu ala në sure e dheri jetë, Wama khalaqtul insa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Nuk i kam kriuar njerzit dhe xhenat illa liya'budun Ma uridu minhum min rizqin wama uridu minhum an yut'imun Fatallahu tabaaraka wataala Une per njerzeve dhe xhenve nuk dëshiroj tjetër pos adhurimin nuk dëshiroj per tyre te ma ushtejin mua Asë tuk dëshirojnë në një furnizim për e atyre. In Allah e hua rëzaku dhe lkuetil me tin, është Allah e që një furnizon, i pathishmi i forti. Allahu gjelloha ala. Kjo ajet është bazë në këtë temë të cënë njemi duke folëna. Se Allah e nuk i ka kriju njërzit kët e kët. Kjo temë, kjo kaptin, kjo objekt studimi, duhet me qenë të besimtari i vazhdushën. Vazhdimish duhet me përmenjën nga se ka prej fjalëve të sahabeve të zganden thon ai njeriu i cili nuk e përkujton çdo ditë qëllimin e krijimit të tij ai regjistrohet prej indiferentëve çdo ditë mëngjes kur më zgjohesh përkujtoja vetes qëllimin e krijimit çka dëshiron Allahu subhane ve te prej meje Allahu më ka kriju dhe më ka dhënë disafrmarje çka dëshiron Allahu xhella ala prej meje ka qëllimi Allahu xhella ala vetë madhurimin tanë dëshiron Allahu xhalla ola dhe bindingjen tonë. Thot Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an dhe shumë prej sahabeve të tjerë thot në komentin e këtij ajete e illa li'amurahum an ya'budun ni wa ad'uhum ila ibadatih. Thot Ali radhiyallahu an Aliu është sahabia i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është i veçantë me disa veçoritë të mdhëjta të cilat e ka pranuar Islami në vogël dhe kanë shocërusi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë përfituar për prej dijes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë. Prandaj fialt e Aliut janë prej dobive të mdhëjta dhe udhërsive të mdhëjta. Thot në koment, e kanë xer komentin Tabariu, nuk i kam krijuar Aliut, thot. Thot Allahu xhalla wala, nuk i kam krijuar njerëzit poshtë që ti urdhëroi të më adhurojnë mua. Ti urdhëroi تما أضروين مو وأدعوهم إلى عبادة ذاتي ثراث ناظري من تم بس ايضا قضان ابن جريج ذا مجاهدي إلا ليعرفون متم ستما نيوهن مأمرا ذاتي سيطة الله تبارك وتعالى بس ايضا قضان علي بن أبي طالح نقا ابن أباس رضي الله عنهما وارضاهما إلا ليعبدون متم ستما أضروين إلا ليقرروا بعبادة طوعا أو كرهن متم ستما pranojnë dhe ta më miratojnë se unë jamaj cili meritojnë adhurimin me dëshirë apo ba dëshirë deshtën apo s'deshtën do njëherë nefësi nuk e donë adhurimin po ti duysh me qua ta me zorë me zorë duysh me qua pse? sepse nefësi nuk ka mend nefëse kemi përqëllim epshin se njeri u ka për borit e ti epsh, dëshirë, të kanëme kjo nuk e donë bingjen kjo nuk e donë disciplinen Kjo nuk e donë njeri ju me jetu me parime, po pa e donë anarkijën dhe shregullimin dhe e donë me jetu si a ka si qefja ti. Mirë po jo, dush me frenuë. Dush me frenuë dhe me ditë se Allahu të bare kjo e tala, të mërë në përgjëtësi dhe në logari. Andaj ka donë, komentator prej tali ju dhe të ibni Abasi se Allahu Gjellu Ala nuk në ka kriju e vetëm se për adhurimin Allahu te bareke vëtë ala dhe thot hoja Hafidh ibn Ahmed dhe prej gjitha fjalve se sa të i kam përmend komentator të me vërtejta dhe ma e përmlejt se ashtë se Allahu Gjellu Ala i ka krijuar njerëzit dhe Allahu Gjellu Ala i ka dy dëshira dëshira e pare Allahu Gjellu Ala ashtë Univerzike E gzistencës Këtë thotë Allahu gjellëvala Kun fejekuno Bahu dhe bahot Kjo s'ka të baje me shëriatin Këtë thotë Allahu bahu dhe bahot Kjo s'ka të baje me shëriatin Dhe me urdhët dhe ndalesat Nërsa ajo cila ka të baje me shëriatin është Ato urdhët dhe ndalesat Ku Allahu i jep Dhe ato ka mund si zbatohen dhe nuk zbatohen Kjo është ajo cila ka të baje me këtë ajet Kjo është e cila kodvoje me kët ajet. Allahu, nepse ai ka urdhëruar njerëzit të madhurojnë, shumica atyre nuk e sillën kët aldërëm. Shumica atyre madje e bin të kundërtën, që çka than Allahu xhalla uala wa inna katheeran min an-nasi lafasiqun. Shumica njerëz janë të prishur, rabela. Shumica njerëz janë të prishur dhe të dalë të rrugës, andaj nuk pasohet shumica. E si ka mundësim u bashkue, se Allah u gjellëval, nuk e ka këriju njerëzë vetën për adhurim, dhe fa shumit se tërë në ka dhurën Allah u gjellëvala, kjo argumenton se Allah u gjellëval e ka ditë dëshira. Dëshira e univerzit, ku thot diçka bahu dhe bahu dhe bahu dhe kjo s'ka punë kërkush me këtë dëshirë. Aje që e në nevena është vendosë bisupët e tona, është kjo, urdat dhe ndalesat ku është dhënë vullneti jon, i lirë, a adhërojnë Allah unë gjellohala, a i bindemi Allah unë të barë kjo e tala, apo nuk i bindemi. Dhe për këta mirë me një përgjëtësi. Pse për përmendi këtë mësele? Pse për përmendi këtë mësele? Sepse ka grupe të devijume të që da të kam përmendi, të që da të janë të ndikum nga Grecia dhe filosofia greke, ku kanë dhënë se fjala illa li abudun, për se me njoftë kriusin apsolutë. Me njoftë Allahu në Gjellewala, kjo më jahtonë. Kjo është ajo Islamitësën, Allahu Gjellewala i ka kriu njerëzitë. Kjo është batil, kjo është e kotë. Kjo është ka bazë në shëriatin Allahu të barëke, vëtë alë. Pse s'ka bazë? Sepse fjala La ilaha illa Allah, fjala La ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me meritë, posë Allahu Gjellewala asë gjëson këta. Ma dje pengameli sallallahu sallam është dërguar të të një popull të se e ka njoftë Allahu në gjellohala e ka njoftë Allahu në të barek e vëtara si kur zëta përmendë mi në li zëratën e arshme se Allahu në Kur'an, në surë al-A'raf ka përmendë që Allahu kër në ka kriue në shpinën Ademit e kanë zer gjithë njerëzit, gjitha shpilët e njerëzve dhe ju ka thonë a nuk jam zoti juve kalu bela kanë thonë gjithë sësi bela Gjithësësi Shahidina Allahu Gjellu Ala Thot neve dëshmuan për këtë fjallën e juve Me gjithë ta Allahu Gjellu Ala i ka ndok njerëzit Në mbësiptar, në besimtar dhe jo besimtar E nuk është për qëllim në këtë ajet pra Që ta njofin Allahu në Gjellu Ala njerëzit Si kri uës Po ti bindën Allahu të e barekja vë ta'ala A i cili e njëfë Allahu në si kri uës Kjo është me afton Kjo nuk me afton Dhe aiçelia si pohan Allahu Xhallahu ala se Allah e ka krijuar dhe e furnizon dhe se Allahu Xhallahu ala ja marr shpirtin dhe ja jap shpirtin kështu mjafton për Islam. Dhe as nuk kjohet bindje, dhe as nuk kjohet adhurim. Dhe në tet ajete, më e mend, në tet ajete, Allahu Xhallahu ala librin e tij ka përmend: "Wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulun wal në Allah." Nëse si pyet njerëzit, kohë porcionimos me simdor. Mën khalqa sëmawati walë ardë, ku i ka kriju që i dhe token? Le yëkulun në Allah. Do të thonë, gjithë sësi Allahu. Allahu të thotë, efe la yë të dhekërun? Qull efe la të të fekërun? Qull efe la të të aqilun? E kështë në më rathë. Thuaj, ku shukrioj yuva, kanë me thonë Allahu. Allahu të thotë, anuk me ndoni? Al-Nuklojikoni kjo çka argumenton se shumica e njerëzve e pranojnë Allahun si krijues, e pranojnë Allahun si Zot dhe ja përkasojnë hinien Allahu xhella wala. Hinia kanë për qëllim me fuçijen për krijim. Mirë, por kjo nuk mjafton për adhurim dhe as nuk quhet adhurim. Po kjo është ajo që Allahu te barekute jo, ara e ka krijuar në natyrshmorin e njerëzve sa ata s'kan mundsi me dal prekse natyrë. Walahu aslama man fis semawati wal ard kërhan vë tawa Allahu Gjellu Ala thot dhe Allahu të janë nështruar gjithë shka që ka në qilë në tokë me dëshir dhe pa dëshir me dëshir e ka për qëllim besim dard pa dëshir e ka për qëllim se s'ka mundëci dikush mi dal prej univerzit Allahu Gjellu Ala Allahu subhanahu wa taala s'ka mund të dikush më dal prej universit. Dhe kjo është ajo që sin Allahu te barekehu te ala e argumenton në shumë prej ajeteve të tina se ajo që e krijon e kërkon Allahu subhanahu wa taala për neve është bindja. Bindja dhe nënshtrimi me adhurim dhe jo pranimi se Allahu subhanahu wa taala është krijues dhe se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka mundsi me kriju. Pastaj hoxha ka përmendse Allahu te barekehu te ala e ka nxjerr prej Ademit Aleyhis Salatu Ves Salam dhe të citoj vetëm poezijën dhe vargjët të të dhe ka përmendë dhe së argumentat i siel minel i zratën e arshme thëtë hojë Allah Meshiroft ëkëraje fima qad mada min dhahri ademe dhurrijetahu kët dhërri vë e khad el al ahde alejhim al ennehu la rabbe ma'budun bi haqqin gajrahu thëtë hojë Allah Meshiroft dhe Pasksay, pas kësajna pas kësaj, pas shkajt pas asajtë se Allah Tëbareke në ka urdhruve që ma dhuruve të më Allahu në gjellë vë ala dhe në ka urru se ti mbindim i Allahu të bareke vë talë e ma dhurim thot, Allahu nga shpina e ademit e khrage dhurrije të huke dhurri e kanë zirë pasardhësit e ademit sikur milingona i kanë zirë këtë shpirtat ton dhe gjithë njërzve i kanë zirë Allahu në gjellë vë ala pre shpinës ademit vë e khadël ahde alejhim Dhe jau ka mor besën atyre Kjo është edha jetë Dhe të citojna Kjo është edha jetë Jau ka mor besën Allahu të barëke vëtëala Ennehu, qëfar besë? Ennehu la rabbe Ma abudëm bi haqqin gajrahu Se nuk ka të adhuruar I cili meriton adhurimin Bindjen për vestina Allahu të barëke vëtëala Pra Allahu gjellëvala Parasë me na kriju fizikat tona Trupat ton Dhe ka kriju shvirtat në shpirtin e Ademit a.s. dhe na ka morë besëm mirë po hoxha ka me përmend a do të mirën njërzit në logari në bazuar në këtë besë apo jo dhe da shohëmi në ligeratën e arqme mirë po kjo është arjetës rënë e besojnë e lisoneti dhe gjemati prej pe nga medis sallallahu a.s. e sahabët dhe tabi inët dhe kështu me radhë pas gjeneratë pas gjeneratët gjithë djetarët e lisoneti dhe besojnë se Allahu te bare kjo e tala pre E kamor besën për e gjithë njerëzve se Allahu xhallahu ala shkriusi absolut rai meriton mahdhurue dhe gjithë njerëzit e kanë pranuar këtë. E çka ku është kjo xhurm? Si kena mundsi me varet kët bes. A ka xhurm kjo bes? A ka shenja tek njerëzit që kena mundsi me varet se këta e kanë e kanë dhënë kët bes dhe i kanë kan thënë Allahu ti je Zoti on. Dhe të shofëmim argumente të qarta, nga fjallë të Allahu të barë kjovë të ala, dhe nga fjallë të pengamerit, sallallallisillem, ku argumentojnë me tekst të prerë se njërzit e njofin Allahun, të gjithë njërzit. Ma djejbën tejmije, ka pru e tekste se ateizmi, i cili flasë fl njërzit të ateizmit, ateizmi në realitet nuk egziston. As firaoni, i cili ka thonë, unë jam zoti ma i lartë, a i s'ka pas ateizm, as pakë dhe Allahu Gjellewala ka më hua të izmin dhe a ka pëhu se e, brendia e ti e besan Allahu Gjellewala atar nësë është kjo kështu argumenton dhe dëshmon se ajo e cila Allahu Gjellewala dëshiron për neve është adhurimi Bindja dhe në ështërimi dhe Allahu të barë kjo tala ta Lusim Allahu në gjellë u ala Që Allahu të barë kjo tala Ta imunsoj e me kuptu ajetet Allahu të jellë u ala Ta imunsoj e me kuptu tekstet e për nga meri sallallare sallam Lusim Allahu në gjellë u ala Që Allahu të barë kjo tala Ta imunsoj e me kuptu e qëllimin e kryimit ton Sa Allahu të jellë u ala Nuk në ka kryu me lujt dhe mu arktu dhe mu zbavit Pa tjetër dhe pa dëshim se njeriu E mërë një hisë dhe me më vazhdo rrugën dhejtë Allahu Gjellewala, mirë posbavitja dhe argëtimi dhe knatsia absolute është në gjennatë. Dërsa në këtu është testim dhe sprov dhe vendosjen në sprov se kush ka me punu ma mirë dhe kush ka me punu e, ma keqëllusim Allahu Gjellewala, që Allahu Gjellewala të nabaj për e besimtarve të dëvatshëm dhe për atyri dhe sërët e qojnë amanetin e ti në vendu e salillahu më la nëbihina Muhammedin më la alihi vë sahabetihi e gjmajin.